Roset, dijous 24 de febrer de 2011. Hola, estimats oients. Avui en Dracó del Llibre estem amb vosaltres l'Albert, la Nayana, l'Andrea i jo, l'Ignasi. Avui us acomenarem quatre llibres que ens han agradat Llegirem un fragment de Hansel i Gretel i comentarem el llibre Buscafieres, però primer us parlarem d'algunes efemèrides d'aquesta setmana. Dia 19 de febrer Aquest dia van néixer <coughs> l'any 1859 a l'home, l'escriptor nobreg Nook Hansum, va guanyar el Premi Nobel de la Literatura. El 1939, l'escriptor Alfredo Brise Echenique a Perú. A Estats Units, al 1965, l'escriptor Thomas Greenis. Aquest dia van morir Eduard Deckel, escriptor holandès amb 1887 amb 67 anys. Dia 20 de febrer van néixer George Bernanos, al 1888 a París. En John Maxwell, el 1947 dels Estats Units. El poeta, músic i guitarrista guitarista americà Kurt Cobain, el 1967. Aquest dia va morir Jorge Díaz, dramaturg argentí, el 1930. Dia 21 de febrer. Nascuts aquest dia. El 1817, José Zorrilla, poeta i dramaturg espanyol, escriptor de Don Juan Tenorio. L'escriptor de francesa Anaïs Nin, el 1903. I va morir Baruch Espinosa, filòsof o escriptor holandès, el 1667. Dia 22 de febrer. Aquest, aquest dia van néixer. El 1864, a París, Pierre Jules Renard, escriptor, crític, poeta, narrador i dramaturg francès. Alejandro Pérez Lujín, el 1870, a Espanya. El 1906, César González Ruano, periodista i escriptor espanyol. El 1917, als Estats Units, l'escriptora nord-americana Jane Bowles. Dia 23 de febrer. Nascuts aquest dia. El 1633, Samuel Pepis, escriptor anglès. Juan Pablo Forner, escriptor espanyol, el 1756. El 1899, Eric Kastner, escriptor alemany. Fernando Vizcayno Casas, escriptor i advocat espanyol, el 1926. Mors. En 1632, Gian Batista Basile, escriptor i polític italià. Al 1821, John Keats, poeta anglès. En 1945, Alexei Tolstoy, novelista rus. Al 1955, Paul Paul Claudel, poeta i dramatur francès. En 1959, Luis Pales Matos, poeta portorriqueny. I al 2004, Pedro Bloch, dramatur brasiler d'origen ucraïnès. 195, Gutenberg imprimeix el seu primer llibre la Bíblia. Al 1775 s'estén el barber de Sevilla de bon Dia 24 de febrer van néixer al 1786, a Hanau, Alemanya, el famós escriptor de contes per a nens Wilhelm Grimm, que sujunt el seu germà Jacob Grimm, van recopilar i elaborar moltíssims contes de tradició popular a contes per l'infància i la llar com la Blancaneus, la Ventafocs, Hansel i Gretel, en Joan sense por, el Gat amb botes, Rapunzel o Barba Blava. Al 1837, Rosalia de Castro, figura central del ressorgiment de la literatura gallega al segle XIX. Mariano Brull, l'any 1981, hi va ser un poeta cubà. Va morir l'any 1954 Ferenc Herzeg, narrador, dramaturg i periodista hongarès. Dia 25 de febrer. Aquest dia van néixer. Carmeil, literat alemany, al 1842, les seves obres van ser d'aventures i sobretot infantils i juvenils, com per exemple La mort de l'heroi, La cova de les joies i l'estàtua de Gwynethod. El 1917, Anthony Burgess va ser un novelista i crític literari britànic. Amin Maluf, el 1940, és un escriptor ibanès guanyador del premi Concurt al 1993 i Premi Príncipi d'Astúries de, de les Letres de 2010. El seu millor èxit ha sigut la novel·la històrica iol africà. Pu Songling, escriptor xinès al 1715. Mariano Gaul de Moraais, Andrade al 1945. Va ser un escriptor basiler. El poeta i dramaturg nord-americà Tennessee Williams va morir al 1983 amb 72 anys. Va guanyar el Premi Pulitzer de Teatre al 1948. També aquesta setmana, el 21 de febrer, un de nosaltres fa 11 anys. Felicitats, Andrea. Gràcies. Em falta tu. A continuació us llegirem un fragment de Hansel i Gretel. El tercer matí, quan es van despertar, els dos nens van sentir el camp d'un ocell que s'havia parat sobre una branca que hi havia allà prop. Encurigits per l'alegre cantarella, van seguir el vol de l'ocellet, que semblava que volgués cridar la seva atenció. Pas, rere pas, tots el tironant, van arribar a una clariana del bosc. Si els ho haguessin explicat abans, no s'haurien cregut mai el que tenien davant dels ulls. Una caseta feta de coca, amb els vidres de les finestres de carmel, els porticons de melindros i la teulada de galetes i torrons. «Oh, quina meravella!», va accionar els dos nens corrent cap a aquella deliciosa caseta. «Té, sí, tasta això», va dir en Hansel mentre s'oferia un tros de coca a la germana. «Mmm, que n'és de bona! I tu? Prova això!», va dir la Gretel mentre clavava una caixalada a un trosset de finestra. Just en aquell moment van sentir una veu que venia de dins de la casa. Mossega i rossega, ratolí o rateta, qui clava queixalada a la meva caseta? I els nens, sense pensar se ni un moment, van respondre. No és cap rateta ni cap ratolí, és el vent que bufa pel camí. I van seguir menjant tranquil·lament, queixalant amb gust trossos ben grossos de la finestra i teules de turró. De cop i volta, la porta es va obrir i van veure apareixer una velleta escanyolida encorbada que s'aguantava amb un bastó molt llarg. En Hansel i la Grete les van espantar tant que del bot que van fer els van caure totes les eminadores que tenien a les mans. «Segiu, seguiu, estimats nens», va dir la vella amb una veu molt dolça. «Qui us ha portat fins aquí? De vegada cansats i morts de gana. Entreu a reposar. No heu de tenir por de res». Els dos nens, que de gana en tenien, i molta, estaven esgotats després de tant caminar pel bosc. Tranqui·litzats per l'amabilitat de la velleta, van entrar en aquella caseta tan estranya. La vella els va fer seure a taula i els va donar llet i bunyols dolços, mel i nous. Per acabar, els va preparar dos llitets amb els llençols i cobrellits suaus i amorosos. Ara aneu a dormir i somieu amb els angelets. Jo us vetllaré mentre dormiu, va dir. I els nens, que amb penes i treballs podien mantenir els ulls oberts, no es van fer pregar. I es van adormir, confiats... Però, en realitat, la veia no en tenia res de bona ni, ni d'amable. Era una bruixa dolenta que havia construït aquella caseta de coca i tudó només per atreure'ls nens i capturar-los. Quan un ullet queia la seva trampa de sucre, la bruixa el cuinava i se'l menjava. Es llapava els dits de només de pensar en l'àpat exquisit que faria amb els dos germans. Els he ben enxampat, aquests dos beneits, va pensar. Ara només falta posar-los al punt per al gran fastí. Ara us recomanarem alguns llibres que ens han agradat. A continuació, la us parlarà sobre un llibre que es diu Les cròniques d'Anàrnia. Joc. Un llibre que m'ha agradat molt. Es diu Les cròniques de Nàrnia, escrita per C.S. Lewis i de l'editorial La Nación. Tot comença quan quatre germans, la Lucy i l'Edmond, la Sousa i en Peter, se'n van a una casa per refugiar-se de la guerra i la Lucy troba un armari antic que la porta al món de Nàrnia. Allà, els seus germans i fan molt bons amics, com un Fauna, dos castors, el lleu Aslan, però també hauran d'enfrontar-se amb la Bruixa Blanca. Jo el recomano a nens o adolescents de 9 a 12 anys que els agradi la fantasia i l'acció. Me'l vaig llegir perquè un dia vaig anar al cine i no sabia quina pel·lícula mirar. I Llavors vaig veure l'anunci i no vaig dubtar mirar-la. Clar que després, quan vaig trobar llibre, me'l vaig llegir en un tancar i obrir d'ús. M'ha agradat molt, sobretot per la fantasia i l'acció que conté el llibre, encara que et descriu molt bé les sensacions de cada personatge. I això fa que et situïs més en el seu lloc. Ara us passo l'Albert. Jo recomano les cròniques de Spiderwick, de l'escriptor Tony Diterlitzi, i l'editorial Escritura de És d'un nen i els seus germans que van a, a viure a una casa al bosc. Troben un llibre. Des d'aquell moment veuen criatures màgiques amb una pedra. Me'l vaig llegir perquè me'l van recomanar molt. Jo els recomano als nens i nenes de 9 a 12 anys i que els agradi la fantasia i la màgia. Ara l'Ignasi us recomanarà Operació Rescat. Jo recomano Operació d'Escat d'Antoni Dalmases, editat per Cruïlla, de la col·lecció Clan Barça. Els recomano a nens aficionats del Barça i de 10 anys. Tracta d'un grup de nens, el Pere, la Berta, el Marc, la, la Paula i el Taric, que han de veure les fotos del Barça, però no hi són, i les han de trobar abans del Barça Madrid. M'ha agradat molt perquè, perquè sóc del Barça. L'he triat perquè a mi m'agraden les operacions o missions impossibles. Jo recomano la muntanya que parla, de l'autora de Jerónimo Stilton, Elisata'í, de l'ter destino. Aquest llibre va de cinc noies: la Nick i la Pamela, la Vi i la Paulina, sobreté'a Stilton. Va a Austràlia perquè una granja pas coses estranyes. Les ovelles estan malaltes i la llana cau com a flux de neu. A mi el personatge que més m'ha agradat és la Pamela, per la seva personalitat. Jo he triat aquest llibre perquè una amiga meva, me'l va recomanar perquè li va semblar interessant. Jo el recomano a la gent que l'agrada del misteri i a les nenes a partir de 8 anys. Finalment, us parlarem sobre un llibre que es diu Busca Fieres, d'Adam Blaine, i de l'editorial Planeta, que tracta sobre Tom, un nen al que li encomanen la missió de desencantar les feres que protegeixen, que han sigut encantades per un mal bruixot. A mi m'ha agradat molt el llibre, perquè conté molta fantasia i acció. A mi el llibre també m'ha agradat molt, per les mateixes raons que tu. I a tu, Andrea? A mi m'ha agradat bastant. Doncs a mi, com la Nayana i l'Albert, m'ha agradat molt. Però quina part us ha agradat més? Com que a mi m'ha agradat l'acció, la part que m'ha semblat més interessant és quan Anton lluita contra el drac fern. El tros que m'ha agradat més és quan plata que és un lloc que va amb el Tom i l'Helena saber que és cap a salvar-los. Encara que hi ha més trossos que m'han agradat, però no us explico més. A mi m'ha la part que es troben a l'Helena, una noia que acompanya el Tom en busca de les feres, al bosc. La meva escena preferida és quan en Tom es fica entre el castell del rei i es fa passar per cuiner. També el meu personatge preferit és l'Helena, i els vostres. El meu personatge preferit Sens dubtes és el Plata, un lloc que acompanya la l'Helena i en Tom. El personatge que més m'ha agradat és en Tom, el protagonista, perquè ha de buscar i desencantar les feres, i el teu Ignasi. El meu personatge preferit és el tiet del Tom, perquè confia en ell i el deixa anar en busca de les figueres. Doncs fins aquí el programa. La propera setmana estarem de vacances. La següent setmana faran el programa uns companys nostres de 5A. Adeu! Adeu!